Ay, eh, zombie, zombie, zombie. Zombie. Ahora va a echar una. Bueno, va ba, bertsolortak entzun eta gero, honen bestez eh, bat bateko saioari ekingo eh, diegu eta bueno, lehendabizia aurkeztuko dizuet bi taldetako bertsolariak. Salduendo aldetik, Iker Pastor. Jon Ruiz de Pinedo Oier Suárez Eta Egoitz Iradier Eta gure nagoen aldetik Jon Urai Azpe su Kampo <repeas> Beinat Oribe Oier Arbina Eta Oian Eperea <repeas> bueno, Eta haue dira gaurkoan bertxolariek inbargoi duzten lanak E, taldeko batek beste taldeko batekin ofizio ka nagusian iruna bertso, taldeko batek beste taldeko batekin ofizioka ka txikian iruna bertso. Baga, bakarka lauinak emanda bi bertso 8 txikian, bukaera emanda 8 nagusian, bertso bat, bina punturi erantzuna 8 txikian, hitz bat emanda bertso bat nahi naiden doinuetan neurrian. Eta taldeko hiru lagunen artean gaia emanda hiru kopla eh santimamiña doinuan. Gere klabonduta. Bueno, talaban puntua hari hasi aurretik, ba talbakoitzari beraien agurra eskatuko diegu. Eh,